Корсуну, редакторові українського альманаху-новорічника «Сніп» для надрукування в його другому випуску, який проте не вийшов у світ. Куліш, друкуючи виявлену ним чорнову редакцію Мар'яни Черниці, писав в основі. «Ми не втрачаємо надії добути цю поему в повному, обробленому вигляді. Говорили нам, що примірник її зберігається у видавця-альманаху Сніп Корсуна, якого уклінно просимо повідомити нам цю коштовність. Але ні покійний видавець Снопа, ні нині живий і здоровий його син не дали досі нікому дозволу на опублікування коштовності, що їм належить. Їх сімейний архів став могилою однієї з перлин Шевченкової музи». На пильні прохання ряду осіб і установ вони відповідали незмінною відмовою. Тільки одного разу Корсун повідомив Доманицькому докладний опис цього рукопису. На мою долю випало щастя дістати копію цього твору, зроблену покійним редактором СНОПА. Написана вона надзвичайно ретельно і густо на 16 сторінках чудового поштового паперу, прикрашеного вензелем з літером «А» і «К». Коронкою над ними. В Києві в зібранні Науменка перебуває написана тим самим красивим почерком і на такому самому папері копія Хустини, свого часу також надіслана Шевченком Корсуну. Копія Мар'яни Черниці, що починається опублікованим тут зверненням до Оксани К., Надана була в моя розпорядження як річ, що зовсім не цікавила її власника, одним родичем покійної української поетеси, приятельки Шевченка, Псьол, який колись і належала. Як потрапив цей рукопис до Псьол, ні від кого дізнатися я не міг. Копію зроблено, здається, точно. В ній містяться відомості про зовнішній вигляд оригіналу, які повністю збігаються з відомостями, що їх повідомив його власник Доменицькому, і застережені всі помилки письма, допущені Шевченком. Оригінал, як це відомо, з листування його власника з особами, що зверталися до нього, прикрашений Шевченком чудовими малюнками, ілюстраціями до тексту поеми. Коли читачі звернуть увагу на ті рядки надрукованої посвяти, де поет говорить, що створюючи Мар'яну він уявляв собі Оксану, то вони зрозуміють, як прикро, що автограф досі залишається без ужитку. Певна річ, в ілюстраціях до Мар'яни Черниці ми знайдемо образ тієї Оксани, яка перша навчила поета очима, душею, серцем розмовляти. Ще один сумний факт, може вже непоправний. Навряд чи тепер ми зможемо дізнатися прізвище героїні цього зворушливого роману. А коли б в 1861 році Корсун відгукнувся на уклінне прохання Куліша, то біографи свого часу легко б кого треба розуміти під літерами «К». Примітка Коваленко Оксана Степанівна Народилася 4.11.1817 року. Дата смерті невідома. Народилася в селі Кирилівці, в кріпацькій сім'ї Степана і Мотрі Коваленків. У 1831 році помер її батько, а в наступному році і мати. Хата Коваленків стояла поблизу садиби Шевченків і малий Тарас ріс у дружбі з Оксаною. У 1829 році вони розлучилися назавжди, коли Шевченко виїхав з Кирилівки до Вільна. Біографи і дослідники творів Шевченка пов'язували ім'я Оксани Коваленко з віршем «Ми в купицці колись росли» та іншими поезіями. Трагічну долю дівчини-кріпачки, колишньої коханої поета, що за цими творами стала покриткою, вони вважали беззастережним фактом. Тим часом метричні книги і сповідні розписи Кирилівської церкви свідчать про інше. 30 січня 1840 року Оксана Коваленко вийшла заміж кріпака з села Пединівки Сороку. Поет безперечно знав про це з листів від родичів. У 1843 році, коли Шевченко приїздив до Кирилівки, Коваленко жила з сім'єю в Пединівці і мала двох дочок – трирічну Параску і дворічну Варвару. У маленькій Кирилівці певна річ довго жила пам'ять про Чорнобриву Оксану. Що це мало бути так, читачі, немає сумніву, переконаються далі. «Ми в Купиці колись росли, маленькими собі любились.